Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman këthira Allahu në madnuhu wa të përti ndihm dhe faal e kërkojm lafda ta të bëkimet Allahu të chofrimi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam i familinëti i shokët dhe të gjitha që ndihë që ndihë që ndihë që ndihë që ndihë që ndihë që ndihë që ndihë që ndihë që ndihë që ndihë që ndihë që ndihë që ndihë q i ka përmbledh Imam Bukhariu Rahimullah në livrën e ti el edhe belmufrët, e që këta dite realisht kanë të bëjnë me regullimin e raporteve mes njerëzve, kemi arritu të kapituj që flasim për raportet me kojshinë, raportet me fqionë. Dhe kemi pa në takimin e kaluar dhe kemi dëgjuar se që farëndësie ka që fqinjet tjenë raportet mira si i regullon islami këtë raporte dhe cilat që da të qenë ato obligimet kryesore që do të më kujdes për njëri tjetërë. Këmë pas rajtë të gjëmë dhe hadithë që që klasim për inkorajimin, për bëmirësi në përgjësi, e që kjo bëmirësi kemë dhe nën kuptën dy qështje kryesore. E para, me botë dobi satë kena mundësi në kuptëm të përgjështë shumë, pa specifiku dobit saktuar, mirë po padrëshimë se dobia më madhe që mund t'ja bëmë njëritjetët është dobia fetara, dobia e përmisimit të raportëve më lanë të përra këtare, e tutje. Edhe dyta, dhe më thonë, në kodrë të bëmirsis, ndaj fqiuët është mos me e bezdis, mos me e shqetsu. Si këtë të vinë e kapitojt më tutje, që detajzojnë këtë aspekt më, më, më shumë. Zashtë, në kodrë të obligimeve të ndërësialta është edhe që të arrujmë njëritetit nderin dhe të arrujmë njëritetit pasurin. Këtu në ndyqështë të shajta që pa dëshim, pejgamberi S.A.S. gjithmonë i ka përmandur dhe sikor që i këndë njërë në hudbën lamë të mirëse, në fjalimin lamë të mërës dhe të uarë besimtarve, pejgamberi S.A.S. më shfokusu shumë në këtu dy pika, se nderi, gjaku dhe pasuria janë të shajtë, në këpënym të asajnë të paprakshë do t'ja mbrojmë këtë njëri tjetërit, t'ja garantojmë njëri tjetërit, do më thonë, sigurinë e ndërsjaltë në këto aspektë, në aspektin e jetës, duke rrujt gjakon, në aspektin e pasurisë, duke mbrojt, në të pasurin nga keqpërderimi dhe nga humbja, dhe në aspektin e nderit, duke rrujt nënderit nga qëfarullajt tendencet e provokimit, nga smimit apo zonarut e dhe amoralitetit. Dhe këtë temë me që është aqë e r edhe i ka kushtuar shumë element të mëdha. Padohum se nuk përfundon me ato hadithe që kemi trajtuar në takimin e kaluar, por Buhariu vazhdon me ë përmendjen e haditheve tjera të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, por edhe të edhe të fjalët e sahabëve, po edhe të tabeenën katërdrast që flasin për këtë për këtë temë. Kimon dje në takimin e kaluar, mëse duhet të, më të filluar nga më i afërmi pas taj të utje, dhe kemi hadithin e, e Aishës R.A. hana ku Bukhario ka përman të kapitullis se njëriju i idhuran ati që e ka më afer me derë. Do në kërshirju që është më afer me derë, është më mëritor për me idhuru dhe që ka saj që është më tutje, e kështu më radhë. Ndhe ka përman Bukhario në këtë kapitull, Hadithin e Aishës, radiallahu ta'ala anha, cëla thëtë, Kullë të rja, Rasulë Allah, i thash, ojderbuar e Allahut, in në li gjarejni, unë i kam, dy kësh i ofër, dy shpi i ofër i kemi, fa ilë ejjihma uhdi, tëllës me i dhënë, uh, këtu, ose dhurat, ose nga hedji, në kërini thëjrë kurban, ose ka, jora zaktura që ka mundësi me ndonjë më të tjera ka thon pejgamberi sallallahu alajhissalatu wassalamu na përgjigje ka thon ila aqrabihi ma min kibaban ai që është më afër teje më der kështu kemi thonë në takimin e kaluar që islami shumë më rregullu në raportat në mënyrë të në mënyrë të renditur në mënyrë të poshkallzuar prandaj më së pari është më i afërmi edhe në kuptim të gjakut edhe në kuptim të do të thonë vend banimit në aspektin e normalisht në aspektin e ndihmës, në aspektin e ndarjes ë ë ë dhuratave ose ose lëmo sodakas, etj, aty që ne ka mundsi me nda me me, me, me dikë ndafto. Pastaj Buhariu i mëllaka ka thënë edhe ë kapitullin që thotë se ju vetëm tash kapitulli i parë ishte donatë që ka më afër derës. Pastaj thotë Buhariu Rahimullah, bab al-adna fel-adna min al-jiran. Kapinë që flet për atë se duhet të filluar nga më i afërti e më i afërti ekz çmërat nga fqinësia. Dhe deri ku përfundon, deri ku përfundon fqinësia? Do të fillon një nga më i afërti, pastaj më afër, pastaj afër çmërat apo. Po deri ku përfundon kjo në kuptim të fqinësisë? e ka përmën, në të të të të nënë nga Hasan al-Basrihu, si ka qenë kjo pun e njohër, si ka qenë kjo pun e regulluar të gjënat e para, nga se të nërodhërë dhimë shumë mirë, se, pa dushim, bazë e bazë e, e argumentimit fetar të një është, bazë e kuptimit të fesë, bazë e veprimit dhe legitimitetit të veprimit të tona është, Korani, dhe suneti i pegamirit sallallahu a të sallam. Mirë po, në kuatër të kësaj, është kuptimi i sahabeve, dhe kuptimi i tabiinve, nga se Korani dhe suneti kanë njëvej për interpretim, kanë njëvej për kuptim, që shme kuptu, që shme kuptuat, dhe kurbiveja për kuptime dhe interpretimin e këtyre dy burimeve, ku du të muktyna masë pari, të kësë sahabet. Se kanë kuptu sahabet këtë qështje? Nga se ta kanë qenë dëshmitar të shp ata kançin afër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e din më së mirë. Dhe pas tyre kanë qenë tabinet që kanë afër sahabeve. I kanë pa, si kanë vepruar, i kanë dëgjuar çfarë kanë thënë këto rradh. Prandaj edhe në kuptimin e fesë kanë një hierarki, kanë rregullore, ekzistojnë vallë rradhitje. Nuk është feja jonë kaos, që kush don kupton ç'i s'don, kush do interpreton ç'i s'don, merr ç'ka don, lën ç'ka don, nuk bën kështu. Ë ka rregull ç'i kuptohet feja, ç'i rradhiten prioritetet, obligimet, ndaleset e tjerë më radhë. Andaj këtu iman Bukhari Rahimullah është shërbyj me që nukohat didh që përsahton këtë qështje, e ka tasmetu dëmohon qëndrimin dhe dë mendimin e Hasan el Basur Rahimullah në lidhe me kufit e fëqinsisë. Ku përfundon kjo? Me tham njeri e trajton, atë që ka më afër, pas taj aj tjetër më radhë, pas taj aj tjetër më radhë, diri kur shtu vazhdojnë? e ka përmanë Bukhari Rahimullah fëthënin e Hasenë Basriut, i cilë shpytur për fëqion, dheri ku është fëqinësia, ka thonë erba i në darën emame, o erba i në darën khelfë, o erba i në darën anjëmini, o erba i në anjesari. Ka thonë katërëdhë shpijë. Të këne është dhe njërë kjo fjole katërëdhë shpijë. Ma për para kanë qenë në shpijët e dhe një të radhitura, njëra hafer tjetërë Ndhe ka thonë 40 shpi për para, 40 shpi mrapa, 40 shpi djathë, 40 shpi majtë. Kjo është aja, dhe më thonë, zona e fëqinsisë. Për të 40 shpi, së pasta është, non, është ë, ë, ë, status tjetër, nuk hynë në fëqinsi. Se dhe fëqinsia dhe pasë një kufi, po për kuptima që është ofër shpi së thonë. E aje që është ofër shpi së ti, është kërë që e të pua dhaj, dhe i ku, dhe i në 40 shpi. Kto Këtë katër shtëpi Buhari Buhariuçi ka përmend këtu nga asër masëjta, mosër, nuk ndon kuptojnë strikt kufirin që pas ti në kofshin si ose para ti do është gjithashtu fshiçi, por ai ka përmend një pikë referente me kuptuar domosë fshiçia nuk është vetë ajo pjesa e ngushtë e shtëpive që në rrethojnë. Për shembull kati tinjen katrëta, katër pesta, katë dy të kumëradh, e vetë ai kat tonë që është i fshiç, ai kat katër katë ose kushet për shembull ose ku që çështja që e mohallave, shtëpia për shemb. Ëh, veçë që çështë anë diaft, kush je, anë maji kush je, para i qenë tri shtëpi apo ato së këshia jaftë. Që si është pak më gjon. Përshin shumë atë për shtëpi, me kadrën këtu e rregullave. Prandaj thye këtë ka përmendur Buhariu rahimullah, që ta kemi më qartë të orientohemi në zbatimin e këtyre rregullave, që mund të shkon shumë larg, do të thon, katër shtëpi. Madje edhe kanë përmendur njëjtën çështje anatëk hadithi që flet për fçiun e xhamisë, nëse ai është e kafar xhamin, e ka më obligim të dalë xhamin. Ka obligim të dalë xhamin. E çka në kupton me pas xhamin afër, kush është koishi i xhamisë? Nuk mund të vëmë dona këtë qytetin ku është i xhamisë, njerëz nuk janë të gjithë afër xhamisë, nuk e kanë njerëz të gjithë njerë me e kam këtë, të më dalë xhamin. E kanë përmendur kët gjithashtu te Hasani Basri, don di në, në katër të shtëpi, njeriu është koishi i e xhamis, në një kuptim të ë ë ë gjitha anëve të të të të xhamis. Do të them që kjo është përdor si pikë referente. Pikë referente, nuk është domos dëshmëresh do të shoqëtuat, por duhet ta kemi një pikë referencë deri ku kuptu, më kuptuo në fjinësinë. Gjasë nganjëherë nga mund tjet, për shambull, maj dendur, dhe ka të jetë për shembull vetëmani më i dendur, edhe katërshpijë shumë afër, për shembull, katërshpijë shumë afër. Po nganjëherë mund të jetë vetëmani shumë më i shpërndar dhe katërshpijë shumë larg. Prandaj kët pasai e rregullën edhe tradita e zakunit njerëzve si ata trajtojnë fëmijësin. Mirpo pas kjo më pas një pikë referendi nga njerëz të dishëm që kuptimi i tyre i fesë është është po ne shumë shumë domethënës apo. Pastaj Buhari me valla e ka përmendë gjithashtu ni transmetim që flet për një lloj për një lloj zbeje traporteve mes fëmijëve. Këto adit e diri me ta një flasin, do më honë për respektin, kujdesin, diri kur është kojshia, e kështë më rratë. Ta është, sa është e keqë, sa është e shëmtuar, që fëqinit për shambull me i acenu njëri tjetërit të drejten, ose me e pengu njëri tjetërin. Ka përmanë, Bab men agelakalbabe al al gjarë. Kapitulli që fletë për atëse, Çka do të thot kur koqësia i han mbyll derën koqësisat. Ja mbyll derën kuptim të, do të thonë e e e me pritjes, një kuptim të ofrimit të ndihmës, një kuptim të ndarjes asaj që ka kësmë, do të thonë e ke pa dhikush, e kishil, e e shil, kur dikush derën e kiçil. Ai dera është mshilsh ku të kësosh. Po ai derën e kiç kur dush mund të marr, kur dush mund të kono. Etash këtë do të bëkon për besimtarin e hapur për çdo kënd, për njerëz të mirë. Përshëtë besimtarë, besimtarë, derë në këqilë, së ardhë ki nevojë, së ardhë duhet, logaritë dhe në hapër, apër, apër. E nëve që anë ti mes pëqindëve, apër. E jo mi dhënë, derë a është më shëllë. On nuk ka mundësi o se deri, bezdes, ekstumar, më së më tërketë në derë, më së më bezdesë, e kështu më ratë. Kërë nuk dhëtë mundu me s'koj shi, apër. Dhe, për këtë, Bukhariu, Rahimullah, ka për për ndryshimin mes kohrave. Për ndryshimin mes kohrave. Nëse ka çndryshim ka pas në kohrat e tyra, e çka themi për dallimin mes kohës tonë e kohës tyrave në smala. Ja sa imam Buhariu rajmë ima këtu kur e përmendën Ibn Merret, përmendën e një dëshmitari të kohës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe e dyte të një dëshmitari të kohës pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sepse Ibn Merri ka qenë djoli i ri. Prandaj ka jetu edhe, ka gjithë do vite masë Muhammedit sallallahu aqamit, dhe ka pasë rastin, që me i po edhe besimtarët e gjeneratës e dytë, të tabenëve, me po edhe shtirë në Islamit, e ka pasë këtë, këtë mundësi me po. Dhe njëri që ka mundësi me i përcilë gjeneratat, dyja po tri gjeneratat, ka mundësi me bu dalimet, që shka qenë në këtë gjenerat, që shka qenë në këtë gjenerat, që shka qenë në këtë gjenerat, që, që ushtërna përsham që që gjërat ereta shollën gjërata më hershme apo do të thotë mosha mosha tash që është për shembë afërsisht 3-14 vjeçare ndërkohë që mosha që ka 20 vjet, ndërkohë që mosha që ka për shembë 40 vjet kanë dalluar dallojnë gjërat me gjenerata ato. Ky dallim deri diku është normal mund të do të thonë normal është apo. Mirë po, nganjëra aq shumë thellohet dallimi sa që bëhet më vërtet shqetësues. Veçanërisht në trashëgimin e vlerave, në përcjelljen e ku primive të duhura. Andaj, këtë kët dertë e ka në dhe Ibnu Meri, radhjallahu ta'ala anhu, për dalimet, o thamë nëse këq dalimet ka pas, mes gjenodet të arta, që ka qenë atë kohë, që ka këshmonë Ibnu Meri për dalimet mes neve edhe, kohë së, së tyre e zote na fatë. Thadhe Ibnu Meri, radhjallahu ta'ala anhu, leqat eta alena zemanun, وما احد احق بديناره ودرهمه من اخيه المسلم ثم الان الدينار والدرهم احب الى احدنا من اخيه المسلم ثوت ابن ميري رضي الله تعالى عنه اون اكم تاكوني كو kemi kalun i ku caktuar çka ka pas nat ku bnemar thot nat ku çe po flas per te ta. kemi takun i ku kurr Përënari pasuris nuk ka qenë më meritor për atë pasuris se vlojti i muslimon apë. Oralisht, sknadime dalu e jamja jotja. Që ka qenë e jamja, ka qenë e jotja nga fërsia. Kur këm pasë unë, këm pasë edhe ti. Kur këm pasë ti, këm pasë edhe ona. Këtë kuhën e këm dëzonë, thotim në mjeri. Cërë shkë kuhë, kuhë e Muhammedit, së nëllat, së nëllat, së nëllat. Dhe pritja, ensaru, që ka përën argument matë malë së, mjë këpëritja Dhe Allah u Gjellera ka dëshmu për këtë mjë këpëritje. Dhe Allah u Gjellera ka dëshmu për këtë, dhe më thonë, bashkë pjesëmarje në pasurit. U ju thiru në ala enfusim, u le u kene bëhim, kësasa. Allah u thotë, edhe, këta në sarë, në apërme muhajgjerët, ju jepim për parësi, edhe në gjërat që janë, realisht, të veçanta për ta, kanë nevoj për tu, jepim për parësi, muhaj Gjitha që kanë pasë i kanë do zbashkë me, vlasë në të një që kanë do nga mekeja. Dhe këtë e ka pa i ble mire, e ka taku këtë kuaj. E ka pa kur i kanë do zbashkë, kur edhe hurmet, edhe kanë do ujnë zbashkë, i kanë do, nga se kështu i kanë mësut për i kanë beri sallallahu a të sallam. Dhe tash ka arë një ku, cënë është e e ku? Ku e të binë me. Ku realisht kanë qenë shumë afer sahabave, kanë qenë shumë afer kuë së ardhë. Por ja ka vrej pak dhe më njëmerit, s'ka qenë nivellit, s'ka si qenë në kone sahabëve. Thotë e na kemi tash një ku, thotë më njëmerit tashkarë ku a kur njëri ju e ka më dashën dinarin e dirhemin. Parat asaj ku a, dinari ju ka qenë i arit, e dirhemi ka qenë i argendit. Këtë karë ar një ku a kur, dinari e dirhemi janë më të dashën për njerën se vlajit i musliman. Nësë kuha jonë moshtë ha enda ma eger, ma ashpur. Jo se vlaj ti musliman përësi, po se vlaj ti gjakut, se fëmiju i ti. Madje, madje njerës të më shumë e dojnë parën së vetë vetën. Shkrien për te, humbin shëndetin, humbin fem për te, dhe në fundë qëtë asë gjapëtën. Sa so, njerët e kanë hupë Allah në të bare kotele fatketësisht, e kanë hupë fene t'june, e kanë hupë moralin, e kanë hupë nënderin familit për shka këtë pasurisë. Se so, fatketësisht është, fatke është, është, është ngritë, dhe në atë masë. Domthon lakmia për këtë pasuri, tashin e drejtorish nuk shqiron as skend për ballë saj apo. Nuk shqiron asgjë më të rëndësuar se me fitu, dhe kjo është përdrymshëse. Përdrymshëse. Ja se të rëndësuar për njerin, nuk ka më të rëndësuar se njerë. Mas njerit, çeska pasmër kuptim. Pa njerin kurës ka kuptim? Kurës ka kuptim pa njerë? Ne apo pam për shkak të kur në pandemisë, ku njerë shikë mund si me dal. Ishte në dyllën shtëpia. A kështë e kuptim me pasë pare? Në byllur. Shke pasë mundës i me vëllëtu, shke pasë me me ble. A kështë e përshamu vëllën me pasë pozit? Kujt, kujt me treguat pozit? Kajtë njësë në byllu avta. U po avta. Për ndaj, kër njerëzit nuk janë prezent, kër nuk ka njerëz, s'ka kuptim asë begatia. Nuk ka kuptim e loj. Dhe, në kuptim e më të ngusht, kur ka në ko kur në kohë ratë në familje në kohë dashni në kohë respekt në kongres në kohë fortë çka i duhet një pasuri me kë në për dritë pasuri nëse kënaq atë pasuri edhe se gëzon pasuri me fëmijët ti, ti, ti, e tij me gruan e tij me të afërmit e tij me kanë eksan me gën eksan çhaton për sipër vet ai ka një telefon i rikoll kjo është për zona normale po po me fëmijën mashum du gëzën di mohabet timir me nikëshi një respekt, një sigurit, se po me nëzu pasurija që e kipa të dherën më shëllë e kipa. Nesëme dhviti që e kipa të dherën. Nesëme dhviti që e kipa të dherën, për për mëna. E kja është shtetsu, që e ka të cikëm në mëri, radhjallahu të halenu. Që e me kuptu se sa duhet me kërë njështë lidur me zveti, me pasë të dherën qëllë. Dhe ne duhet të hapim dhviti një tjetët, të hapim zemrat, të të të t do hapim krijska kimi, qece e disponueshme edhe për tjetër ku kanë nevojë, ku ju duhet. Mbetet një situatë që ket aspekte private us normale, gjithkurij ka ato aspektet e familjarit, të mëndshme. Po flas kuptim të përgjithshëm. Një nukun më e hapur, jo i mbyllur, i jo mëmshil derën, jo që realisht më me dërgo mesazhe që mos llogarit vëllaja po. Zotet nimov po më mos llogarit për shkak. Jo kështu po. Po llogaret, llogarit të gjithë natës, kur do të qoftë qonëi për për për kër, ti po treni në parkum. Pse mos më shëzëu basho me një mësh u në spitala, më shkoi këni punë. Për shemb, anë na ne kam të basho këtu pasurinë që kemë mendon nga të, ato çka ndon me dikën çota që, ke që fitu. Ato çka është zonë vet çota që shpenzu. Kë rregull apo. Në çdo të pastaj në kadrat të kujdesit për kushin Buhariu Rahimullah vazdon tuti me hadith duke thonë bab la yesba'u dun jarihi Kapitulli që flet për atëse besimtari nuk ngopet pa kujtimi të Japan. Shekondo nuk ngopet vetë vetë. E këto është traditë e një or që është përmesh shfarë <clears throat> ku e ka thënë Ibn Abbasit radhiyallahu anhu se ai ka dëgjuar Allahu beserince li ka thonë sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam E kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, lejsel mu'minu alladhi yashba' wa jaruhu ja'i'. Nuk besim tar, aqa, është besimtar ai që është vetë i ngopur e kushija e tij është i uritur. Onjfarë kushija është ai që nuk e din hallën e kushijës vetë dinën këtmos. Nuk e din se është i uritur. Nuk e din se po flan i uritur. Ma në këtë edhe në fushë të tjera tjetër së mëzron. Nëse sot të fitir me gjithë sot situata kur bash ti uritur. Ka, edhe nëse ka mundsi që ndoshta Flan natën s'ka me çka me honger. Mund ndodh kjo pa. po. Po alhamdulillah po thon, kish bagati Allah sot kjo është e rallë. Mirë po. Nuk duhet më u ndal interesimi ku është i vetë buka. Edhe pse kjo është esenca baza. Por më kalu edhe tutje. Për shembull, a mund themi edhe kështu? Nuk është këshi mi që ai flas atë E ku i shkja t'i së në t'lempi probleme që i ka aftën, i thonë, qëka ki ulemë, që unë e më të një mua, dhe. Sikur se, në kam su të parët tanë, që është duhet edhe brengat me ndoës të bashkë, dhe. Ku, e i rastë, për shembol, që i kemë përmenë në të kaluaren, është rastë i njëpitë, Aliut, r.a. që ka që një njërë, dhe onë, e, me me me dhënje ka qenë i njohur me kontribut ka qenë i njohur me me bortjet e hallave të njerëzve Zein Labidin i ka thonë Zein Labidin domthonë stoli e, e, e njerëzve devotsh stoli e njerëzve të mirë a jkon nëse njëri i mirë është stoli e këto konstolia stolive <laughs> Don këkuon ari i arit këkuon këkuon Margaritari Margaritar thonë Ka që kojnë i debat që mu kojnë i mire, përë. Thuhet kër do mënë që shpesh njerë kanë gjitë afër shtërpisë të tyre ushtë qimë të barfët, nuk kanë ditë pika për i vjerë. Së kanë ditë. Me vitet të të rëjë kanë i mu, së kanë ditë kërsh për i një mundë. Vesh kanë gjitë parashpizë vetë, përsham, milë, kanë gjitë parashpizë vetë, përsham, gjërë ushtë që vorët saktuarë. Vesh. Kër ka vdikë kë dërë diska ku paska, këjo paska provë. Ka paskacion piti, e kanë kuptuar se kë ka provuar, s'po vjen mua ndihmë. E kanë kuptuar fuqaran që kë kë paskacion, çikos sokacion sinçert, asoj kanë ndihmuar. Sot janë një pjesë 50 vota opta. Një, një një një një një gjys këllë mil në 30 vota i bënava. Mosin hiç më fuqaran apo. Ku ngjerr kanë të evidentohen ndosha disa disa funde që japën më shans pardoni si ndoshta inkuren në partitë mund ndodh kjo do të bëhet me masë me rregulla pa asnjë dinjiteti me punëne po të provohet shumë auto i qershë shumë vogull shumë pak me jen kur kur punësin e fëmijës të përshaut që mund të ndarëm të ketë kjo qershë për ta pastaj shqetçuse auto qoftë në shkollë kudo qoftë që, që ngacmohat apo të bullizojnë pastaj këtë çështje po sjë e gjensyrë ekonomike dhe sociale klinika i nën vllajtit musliman e ka gjetë duke çajt E kau më sepokon vëllai. Është rozim me kajt njëri në ka punë thjesht. Qëse në me kajt burri, është punë e madhe, burrat shkojnë për çdo po gjë ka që hapën. E kau më sepokon. Ka thon dujunun rë ki bëtni, borxhet që tom kanë hipur më. Kanë vëllai krimin. Krimë të, të, të borxë. I gela ti borxët. Asa ka bëtsa syrë, ka krimë kio. Se ka disë qenin nuk hin borx pa lidhje. E ka disë një devash. Ka njërë, ka njërë buxhetin e Kosovës me pasunë e Lamburcës apo, sa çeshin borxh. Apo, nuk po flas për njerëz devotshum, njerëz që më thënë për zarkan një, më ndodhin po njerëz njerë me, me ndodh një borxh, më ndohem të bllokuo. Ka llogari ndryshe, fitim skamujt, ka llogari punësim skamujt, i ka marrë borxh për çështje elementare, përshëndet për shumë radh kamë citat të vërtet. Apo pasmë skuptën, i kanë kërymen. Kanë valla shumë mirë. Ka thonë lotuet për më shumë se borxh ueta. Shiko lutet për mos majstrait. Konë ditë me vlerëson unitetin apo. Kur mërzia e vëllaut tonë musliman është më më ose aja që na kemi në kapasitasia. Prandaj ata që mtaftin me tetrin. Normalisht smuaj me dit e ketë ditë të, oshtë, oshtë Ipo, me problem te kë të muslimanëve. Madje vani tonë se o stë spektë religion, por me kon shok me zveti, me njët bashk, mendon ditën bashk, edhe mos mja ditë hollet me pos koishi afër, me jetuar me to ditë natë 24 orë. Edhe nuk dën se kënie son po flan natën nga diplomë që i ka qetur. Edhe këin këto. Ai përgjigjon, lei ka thon përgjigjon, lei se musliman, nuk ka musliman, çka i bën nuk ka musliman. Nuk i bën kur të del pi feje. Nuk nuk ka musliman mo, pse nuk ia buk musliman. Jo, nuk ka këpë vepër që nxirin pi fejes. Mir po, në kohë muslimani i kompletuam. Në kohë muslimani kompletuam, nuk nuk ka muslimani dhugar. Nuk, nuk ka po, musliman që ka kuptou fen si duhet, ai që realisht nuk qanë kokën fare për gjendje në ekonomikët të kojqistit. A ka me hongërët. A ka në thëmi ati, fletore të mja përmëshku në shkollët, a ka në tesha, e ndoshtë ta neve në rrinë, palë e palë tesha, aja tesha mundët me ishruj shumë dikujnë atëmë. Andaj të ndrosër, shërbëhu me, me begatit e allahët, me ushqimë, me, me, me, me, me, me, me, me, shmbatë, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me Mendjem allsi, më rut nga mendjem allsi, më rut nga, më rut nga teprimet. Begati Allah, atia ja Allah, begatin. Mi po jo me të najt, ndoshta me me me me me vite 2 a 3 se ke vesh a bajë ke kusht pun diku ina po. Ndajme teatrin, e gjente kallot te varre kota. Ushqimet e depuuar, çdo se udela fati, ski kos, mriaz mi honger, çat shum është është është mush depoja e shtëpisë atë. Ndajme dikon jepë. Me që nga nga më shajë duke nga fshimsia. Qëndron Islame, që thimi solidar nga Astambloz, dhënia është dashni, është në respektin. Kooperaci është në urrëtiën armërcin. Qase ku ka kooperaci, ka urrëtië. Po gjithsesi, ku ka dhënie ka dashni, ka rregull, do thonë. Jo, është. Begausëm pas ka përmanën se ende mandatole. Shikoj, domon do të rroze ky, ku a diçi po i përmanën, edhe ky i vëmë që do përmanë. Tërgën të mund, dhe një nësa detaje, islami në mësën në ozënë. Dhe një qëfar detaje dhe përton, ozëzimi i islamit për njerëzit të po. Që dikush, që dikush, mund me e këndzru si përzimja. Në kësh këtë përzirje, kësh uzëm, Allah kënë huden, uzëzim është kjo. Nga kush, Allah më përtonësën për të detale, pejgamberi sësëm që të kemi të kujdesëm, n Nga pa kujdesi, mund të mejlon dhe punë anësh. Në jam sa në lagjër leo dhe për dhe detale. Cilë detale i radhës në këptim të raporte përshinësore? Thetë Bukhariu, Bab, ju këthiru ma el marak, fe ju kësimu fil gjeran. Në mëhon, uh, fe jekësimu ja fil gjeran. Kapitullë që fletë për atë se, jashtën ujtë pak më teper, dhe më thonë gjellës, që mendo me nda me këshinë. Këmë e bëgjellë, këmë e bëgjë dhe qëmë e mundësi. Aja që e bënë të mjaftën për familjen. Shtër e pak më aftëj për ujë që më pas mundësi mja dhe në natinë. Shka që fa kujdesja? Me nda, me pas kujdesja. Dikur ka qenë kështu, dikur. E maj menë këtë ko pak aftën. Kur njerëzit i ka nda dhe drejken. Komaru sëtë, pite komaru, e dojnë me të. Komaru këtë, e dojnë me këshinë. Sot jani era ne lut mie se tani ndërpas pacë biç era tash më më shumë se era se më kor gjatë. Andaj kaprman, uh, <coughs> dheret, tani, ka qenë hadithina e Abu Dharr radhiyallahu ta'ala se i ka thonë e usani khalili bi thalath. Mi kuim Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem me tri djera. Un ka porosit që tim i kujdesum raport me udhëhecin ti nashtruhem e ta dëgjoj. Në katër rast të përudhëcin e drejt, othës në mirë që bejë sëmtari, por çdo pak naci nuk qehet, nuk bën probleme. Nga se të mos rebelimi zakonisht ka sill më shumë të këqia sa so çka ka sill dobija. Por sa xhëgdërdhja, sa so problemi, sa so konflikti ka, si pasojë, ndoshta tendenca për të përmbysur për pushtete, për për të opërzi për shkakun që rash nuk i mund si nuk i hafsi, kështu me radhë andaj pegamësona ka uzuçë ti më të kujdesëm karrshi udhëhecës për faktin e për faktin e ruajtjes qetësisë, ruajtjes së sigurisë. Pamësh sot koformatiera që ne e zgjojmë pak ngacsin, po më tepër kjo është edhe për kuat-ku, për shembull, musliman kanë udhëhecin, sikurse ka qenë për para, për shembull, halifia ka qenë udhheci i madh, dhe njerëzit po gjithçka mund të quë erëzu, ose pak ngacish që ka që erëzujna. Ku jet fundi kësaj epë? E kjo ka reglët vetë atë është, nuk është këtë tema jonë, po me është erë në rrathë, kështë se Budherët e përmenësi porosia, thotë. Përse i ka thonë, Përgambër i S.A.S., Budherët i ka thonë, O idha sanatë mërëka, fë ekthir më eha, thunë me ndur ila ahli bejtin minë gjiranik, fë ësibhëm minëhubi më arrufë. Ka thonë Përgambërën, kër marënë mërëk, është në lejë gjilë q çi është bon konë pejgamberi sa ka qenë një orë, e njohur apo e ka konkurtoi është ajo diçka që ai uit pak më shumë çka të kushton me bu pak ujë më tepër pastaj shikot te kushia cili është më meritor për këtë që kanë ujë më shumë edhe ndaj e me me tepër ose edhe edhe ushim me ndo me ndo së bashku prandaj të ndrozur pejgamberi son ka porositë botarën që në katë këshillave ti të, të kujdesim edhe për kët aspekt do të thonë e përmandem përpara Se, nuk është mësliman mirë, aji që, nuk ësliman mirë, aji që, bëjën i nëgopër, e kojëshia të jështë iurr. Nuk ka dhëtë të shohen edhe, nuk kojësliman mirë, aji që, do në ka vesh më batje, e kojëshia të jështë i zë batur edhe i e, zhveshur. Nuk ka me që ka mu vesh. Ose ka probleme, e në se kemi gërë dëshmërinë, asë pokëm mi adegju problemet apëm. Aspo ku me jaliu me u rëfy, nuk është kënë regullë. Pas te ka halun në detale që edhe e kur të marrë është një gjellë me nda me ta. Kjo e dyta dëllon nga e para. Pse e para është kështë uritur? E dyta nuk ka nëmë e kuni uritur. Bej së ti në, në, në, në, në raport me kojshin, me të regun i falloj a farsije. Me të regun i falloj dhe me thonë bujari e ndajti që kjo i fuqizën raportet. Kjo i lidhë njerëz me zveti ma tepër. Ajo kokunier po jau një din kat detal. O chore, e kum bli një thash, tash mos i diton edhe të zakone vetë kum bli një, një thash, nuk ka qelloi mirë me çdo çoft. Para para, mëlesh tota të bën ja. një gjë me ato. Pra, më ato, provoja të gjitha. Ai thosht që domethënse, nëse ndin këtë nivel in raport fshinsole. Sot fat keq se është aq zbe raportet, so thoshi domthon ë edhe me darning me usil kështu nuk të ep mundësin e i cetëri nga njerë. Po edhe të ep mundësin nuk e gjojnë nga dëshmërinë. A, a dy pa që është, dy pa që është problemi. Apo, përshamo që është ki mjallon me a da, në diqka kur asë nuk e nje. Përshamo, i huj, nuk dim pi kakar, s'ka raporta, nuk është investuar në raporta. Pra ndaj të nërëzër, për marrë dhe dy këtë gjendje, duke më investuar. Kërsa të pe ka se me da bukër, me da këtë Po në njëhemi mire, në kojshije, flasëme, takohëme, rrime, ta di halen, ma di në halen, ma, tani vjene dhe kjo punë. Mirë po nëse i njëron të, të gjitha procedurat e raportëve të mira, a s'kjo s'funkcionatë, s'on në funksionuatë. Dhe ka një më, më qëriqë, jo, që ka kjo buka, që të të të të më s'ka bone i se në këtu... Nuk e kuptojnë një nga njerë bëmirsinë. A që është bë bëmirsije e hujë, sa që kuptëm i bodikuj oq kokoj noi dish kaos se ka sti gjithka mënjer filloi ndoshta edhe patëketësisht ngarkimet djallzuara të gabuara pse nuk më kupsuat patëketësisht njerëz po fillojnë edhe edhe me unormalizuar ftohet raport autori normali duket mos më fol mos më përshëndet duket normal momenti kur ndo edhe kur ndo të çka patë ky ka ndonjë diçka për fenese çapo lipse duket ka përndej sot diçka ka nesër subhana patëketësisht apo i kthe neer ne karpë i materiale bamirsin kjo është shumë e keqe kur bamirsia bujaria e sillamir nuk nuk trajtohet si vlerë nuk trajtohet si si çështje si, e, e sinqertë jo po trajtohet si i interesi si, diçka kokë a ka filluar me don përshendetja po ka nis me diçka kokë top çka ka çka ka ka vlerë që ka një rezilluk çka ka ama ku degradohen vlerat kur njëri ndonjëherë për ndon, të qosbera polet vjen këtë citat që fatkeqësi edhe bamirsia më kondru interes. Më kondru me paraqjykime çka kaq, çka ka sot. A ne bëram që marrën kët nivel ku ndon bukun, ndon fresin e perimeve të pemve, ndon gjithçka me te, raporte, të, duhet me paraprim të çara porte, me relaksim të raportit me afërsi. Çe pastaj edhe edhe ndersa gjatë, ndersa ma personi ndon me dikon apo. Sfish punën apo. Andaj të kursojmë të shtojmë konta ofertë që është ome sinë rregulan edhe nga këto mësime domethënë e tjera që kemi mësuar do t'i marrë përshëmbur. Do më përbind me, me kët. Pse duhet një pasuri? Nga ky pejgamber që mëson këtu me dasht, vllahonë, motrën, babën, nonën, ku ështëin shumë të trajtuar opin. E merruit, e me kur kush e ai sigurt për neve, në pasuri e ndërën gjithçka. Më ndonë të edhe edhe, edhe, edhe, edhe edhe supën që hajnë, edhe gjithën që hajnë. Në Islam që na mësoni pejgamberi na mësoni sëdmotu të pish Islam. Sa do të më, më poshtë kaç panik faskë të çeshta po. Nga se për me kohë që këto në fundamentin, për me kohë rrugë me kon e mbulluar, për me kohë rrugë me kon, konë... praktika Islame po lënë çështën. Në nga këto praktikat e Islamit, somat e njerëz zbaton fen Allah te barekat Allah. Atëh ngrihet edhe këtu niveli. Çu ka këtu, nuk ka musliman i kompletuar, përshë. Në kaht të fal namazën, mund të shirë mbulluar mund tiri besimtari për kushtumë, por në qofëse, në raport me kushki, nuk je qështu, nuk je kompletumë. E feja thërë në kompletimë. Dhe gjithdo besimtarë që synën kompletimin e ti të vetarë, nuk duhet me pas frikë, nuk duhet me ikë, nuk duhet me upanikë, duhet me kuptu sinqerë, duhet me kuptu mirë. Dhe kjo është dhe që në pësën islamit të nëzër që, rrërështë, na të kompletuemi në vazhdimësi. Mos mjaftoj me disa rregulla caktuara, mos mjaftoj me disa praktika caktuara, domthon disa sunnete të pejgamberit sajm që ato më rëndsi, por se kanë bënë disa formalitete. Por tema në këto, në këto, në këto pjesë të praktikës, ti më edhe mësimi ndjek sunnetet e pejgamberit sajm, ti më të më me kuishin, ti më të mirë me njerëzit, të sillem mirë me ta, të u ndihmojmë, të treguojmë se si na ka mësuar pejgamberi sajm, edhe për të tale, nkam më mësuar u fal, nkam më mësuar u vesh, nkam më mësuar u sill, nkam më mësuar edhe të nekonim mirë me ty, oksimë radhë. Ço ta prezantojm historinë sonë atë kompletuar që t'dërgojmë sistemin e qarë veçmirë më në mësuap. Nuk ka frikë, nuk ka panik nga asnjë musliman i cili rreth e ndiej rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu na mëson që këto usime t'zbatojmë, t'mi shëmbullim një për këtë çështje. Edhe të hapim dyert, po edhe të hapim mundësitë njoftimit e të afërsisë me të ta afërmit tonë, me koqëshit tonë, po edhe me njerëz në në policë që të reflektojmë një lëj bujarije, një lëj mitësije, një lëj zemërgjërsije, një lëj shpirtë bardhësije e tjera tjera që realisht në kamësu me to Allah dhe Peygamberi S.A.S. Më kaqë për këtë pjesë, e ndë e kati dhe për këshin, dhe të doazhdojmë në takime të ashme, Zotë i shpërreftë, Allah i ruaj edhe në takime të ashme, Në sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbësallam të simën këtira.